y seco, café Eta esan bezala, eh? bat ozen minu duetan, Kirolaz eta Kirol instalazioi buruz eh? Itzegin godu, azken astea huetan ba, hainbat kontu izan baitira, aktualitate gaietan irunen, ez da, beno ba, fiko ban egin nahi duten, ba, e, Kirol erabilanitza itza den pabilloi haundi hori, eta bien bitartean ere beno ba, Kirol plan estrategikoa aldarrik eskatu izan duela Euskal Herria Bildu joan den astean entzunan izan genituen eta ipatzen genuen hor, beno ba Kirol elkartei, etza jela iritzia galdetu, beno ba, Kirol elkartek beh ba, e, eta halago kirol elkarte edo klupe ha mintzatzen gara baina hamarnadaki e, e, kirolelkarte badira irunen eta horietariko batekin e, erreparatuko dugu gaurkoan eta horretarako gorka harretxe dugu gurean gorka kaixo egunon Kaixo, egunon egunon e, ba, Luralai, eskuax e, ba, elkarte gotaldeko, klubeko ardura una zarazu e, duela, beno, zenbait urte izan genuen aukera ba, ez da, ba, zuen e, ekimenaren berri emateko pixkate ba, eskuasari bultzada emanaian arizin etelako eta nabarmendu barra dago ba, klub gaztea izanik ere e, ba, amar urte, betetzen bituzutela urtengoan, ez dela markatxarra doetikia ez, dagoeneko e, zuen ibilbidean eta eskerrak emateizu egu ba, bai e, astape garai horietan ba, guri kusgarritasun hori eta espazio ere mateko, ba, gure burua aurkezteko. eta, bueno, garai horietan, ba, garai hauetan, ba, berriz ere ba, bizirik eta inoiz baino bueno, jendetsuen dauen momentuenean e, gaudela eta ba, batez ere, hamar ba, urte betek ditugun honetan, e, ba, batopera gabiltzela inoiz baino beto, inoiz baino emakume eta gazte gehiago ditugula eta eta ineus baino ekimen, chapelketa eta, bueno, eh, goza, eta sorpresak asko Hangi da. Eta mainako instalazioak erabilgarri ez, berehala aipatzen du hori, e, kopuruetan ez dakizen bat gaztetxo eta jokalari federatuari izate, izan ere ba, badakite, ba Euskadin, Euskadin, Euskadi mailan ari zaretela, eh, aurrekoan aipatuko izan genuen, ez, mugaz gaindi ere, Baionaldean, eh, bueno, ba, e, ba e, kontraparte bere baduzute, ba, beste modu batean lanten baita asko hasa ere iparraldean. Eh, Arreman sarea ez, ezabatzen, pixkanaka. Bai, bai, behar matzen, esango nukez. E, bai, bai, e, bai honata bai honata bi e, e, izan ditugu, eta oain, ba, bidarteko beste pista berri bat direk gute, eta ere harremana ez dutu egu, eta, bueno, hortan ere ba, bai, sendotzen eta eta sustatzen egin ditza. E, baita ere, bera, jei, e, e, parte hartzeko onbitea luzatu egu, Euskain federaziren bitartez eta ingoitugu horrelako ekimenak batera, Eta, ba, izan bezala, horrekoarekin e, jarraktuz e, orduan eta txapeketa gehiago, orduan eta gogu gehiago, eta gure mm. aldetikan kompromiso osoa adierazio nahi dugu, bai e, kiroldeiko kirol e, erabiltzaile edo kirolda liguziei, ba, eskuaixa e, probatzea gonbiatzeko, eta, bueno, horrengo honetan, ba, irratien gaudela probertsatuz, ba, bueno, ba, bat ere egingo nahiko nahiko genio, genioke mm. ze udalari, Ba, esan ez, ba, kompromiso horrek ere, ba, udalaren babesa ere ba, eskatzen duela, eta ba, bueno, ba, dakizuenez ez, ba, hori ez, e, instalazioen e, afera horretan ere gu ba, kaltetu, kaltetua garela, hartaleku zarkitua oso zarkitua dagoela, eta, bueno, ba, pandemia, datorrela, datorrela ez datorrela, e, hartaleko bera ekudatzen duen enpresa ere, bitartean ba, e, ba, bueno, zailtasunak emedi edo ez, aitzakiak aitzaki, e, inork ez du konponbidea jartzen hartalekuri, eta bitartean, ba, kirolariak, e, mota edo kirole, orotako kirolariak ba, pairatzen dugun e, larrialdi hau edo egoera ausalatuneko, enuken. Hmm, bai, e, izan ere, ba, pandemia garaian jan, squashpistak zirenak, ez dakit denak edo batzuk, e, baliatu izan ziren, be, e, uste dute gimnazio gisa, ez, e, tresnekin, bai. e, ba, pandemia ba, pandemiatik irurte pasabira, Eta badirude de bagoera, antzekoa antzekoa duzutela gaur egun. Bai, bai, pandemiarengatik, ba bueno, 2 e, 4 lau, ditugun 4 pistaetatik dauden 4 bi 2 e, gimnasiorako irekizitutzen, ba, ba, pandemiak edo goitikan etorritako e, neurriak e, ba, ba arautzen, horrela arautzen zutelako. Hmm. eta bueno, ba u errespetatu genun, ba goerazaiak ziren eta horrez egun inolako kexarik eta eta eragozpenik piskanaka ba bitartezoi irekitzen jontzen, hirugarren pista irekizultenean ba bueno, dena ondosi joalata hitza betetzutela ikusi genuen, baina ja 2021 2022ko ba, urtetik aurrea ba ja, dena dena ja desartu zenean edo normaltasun etzuldi zenean, ba faltazit zaigun pista hori ba etziguten itzultzen eta 2023an sartuta ja beratzetik an e, berreskuratzen saiatu gea, baino hor e, argita garbi ba, Udaletxearen ezetza jatzuegu, eta ba, ba, ba, gure, gure aburuz behintzat honek e, kirol bat berrezkuratzea lortu du, ez da makala. Eta horren gutxieneko aitorpen bat edo babes bat beharko genuke lauztedet ze inoiz baino gehiago e, eskuazpiztak betetzen nahi dira. Eta horren hmm. itxierako arrazoirik ez doi ikusten hmm. behintzat. Kirol mota guztietako espazio gabezi bat dagolabakakigu, baino, beste kirol batzuen, kontra aritzea, ba, guretzako ba, mea, mehatxu bat da, ez? Eta kirolare ere beste mehatxu larri bat da, ez daik ez. Uh -huh. e, udalak badu, diagnostiko bat egina, kiroliztara agerikoa da, ba, eskaz direla irunen, uh -huh. beno ba, e, alderdi politiko zenbaitzuk ere, hirugarren kiroldegiaren beharra aldarrikatu izan dute uste du gainera Euskal Autonomia Erkidego mailan ba, dela lako, e, irizpide bat, ama bos mila biztanleko kiroldegi bat, beno ba, irunen bi daude, bai. irurogeita bos mila bat, e... Be gainera jakinda ba bueno, endaia ta ondarrabitiko oh, ex, ezta, baien edo bortzietati berba da. Irun direla, e, une hontan hiru pista zute, jakina jakinek ba biñaka, es, jokatzen direla, partidak, entrenamenduak, e, gaztetxoen ikastaroak, irupista zenbat e, pertsonentzako, zenbat jokalarientzako, zenbat. Ba, bueno, mugitzen da hor. Kalitatezko entrenamendu edo ikastaro bat iteko eta segurtasuna bermatuz eta bueno, ba, ez, kalitatezko kirol bat den bitartean ba, hori neurri armatzeko gutxien, gehienez e, lau, lau pertsona daitezke beti ere e, entrenamendu gidatuak, baldin badia, e, txapaketetan noski kirole, bakarkako kirola da orduan bat, e, bi, bi jokalarik jokatzen dute aldi berean, eta ba horrek sezupozatzen du, bai, yes, ez bi jokalarik e, jokatzeko aukera izatea pista asko behar ditula eta eta bueno, volumen honetara ba zerbitzu ba, hori ematen jarraitzeko, ba, beharrezko jaidetu ba 4 pistak eta, eta, eta hori buru belarri defenditza gatz eta hmm. eta jarrituko gugu. Ze volumenena da. Ideia ja bat eritekoa bai, da. E, lehen urtean itxi genun 81 bat bazkiderekin eh eta urtean hasiega 75 bat, baino beti urtean zehar 10 15 bat eh ditugu eta eta askiz gehi e, horrelako entrenamendu gidatokiekin, ez? Mm -hmm. Batez ere emakumeek Kriston e, izan dute, oso pozgarria, eta, eta bueno, e, maitza oiei ba, ba berme, instituzional bat, edo onar, onarpen bat, aitormen bat, ez, meresi dutela usteet. Ja, kinik, ba, esan bezala, gora doan kontua Beto. dela, bai. irupista, esan bezala, entenamenduak, partidak, e, ikastaruak gazte-gazte tati gazten gainera, ez? Bai. E, zortzitatik, zortzitatik aurrea, ba, Kirol eskolan sartuta, beti noski, gero ere, eskolak kirola programean, ba asteburu asteburutan, ikastetxeetako agurrak, ba hainbat ba, kirole probatzen dituzte, ba, bertan eskuaxia dago nozki. Uh -huh. Eta eta bueno, ikastetxeekin suszeniean ere harrematan gaude, noizbe bueno, kaso enqueta garaian ere gerturatu izan gea. Bueno, eh guraldetik berresate ziot, ezin dugu gehiago egin, ezin dugu gehiago egin, ezin dugu gehiago konprometitu eta orain eskatzen duguna ba konpromiso hori pixkat itzultzea eta ez dugu pista gehiago eskatzen, baizik eta genitunak girokitza besteik ez. Uh -huh. e, Luralai Eskuas Klubaren ba xumedasunetik eh aipatu, menua, ba, Fikoban egingo den pabillo edo egingo menden pabillo eta hori berez ez ba bidaso e, e, erantzuteko Bye. egingo dela, gutxienez hori iragarri duela alkateak, jakin beno hartaleku ba, bera erabiltzen duzu dela zuek ere. Eh, sentuetan ez ikusten buzue, ba Pabilloiaren proiektua eta zertan gela baiteke, ba hartaleku berritzea beharra. Ze berritu beharra zegoen, zarkitua dagoelako, bueno, bidasoak ere europain joak katalizatzeko, baina Pabilloia izango badu, ez dakite hartalekurena in premia aun izango duen. Bai, hori da gure kezka, ez. Oain, batatean, batatean gure ustez e hainbat urtetan e, aldarrikatu izan dena, eta inoiz ere, e, udal gobernuak e, benetan e, hartu duen, ba, ba hori ez, zea, e, o arazo hori ez, espazio arazo hori, e, ba patea hartu du, hauteskunde natarian, eta horrek ez dakit ze, ze siniz garritasun maia izango dun, baina bueno, gure aldetik e, bat egiten dugu bidazoaren beharrekin, noski. baina, e, udal gobernutik behintzat ez, ezin dela bidazoaren <coughs> e, beharri zenetara bakarri mugatu baizik, eta e, ikusi behar da, behitare, beste hartalekuera erabiltzen duten, e, beste kirol eta Kirole, kirolariei e, behirune bat ere zordiela, eta, eta azken finan denen gobernua dela, eta ez bakarrik e, birasoaren eh babesle bezala badiru di dela, ez uh -huh. babesle dia baino baino bai ardura, ardura gabekeri pizkat ikusten dugu aldetik eta ez dakigun orain itziko den pabilloioi baino urteluzerako izaten baldin bada bere bere ba eta bar bitartean ze gertatuko da ez eta bitarte horretan ikustet eh ba alabearrez e, zehozerin barkogutela hartalekuko erabiltzailek erabiltzen dituzten instalazioekin eta, eta ero e, hor e, albogat erautzi duten hainbat ba, e, kirol proiektu ba, ba, atletismoaren e, zea instalazioak, erazkeuen porturen e, irekiera edo espantzio hori ba, badirudi bokartzea dagola gola baina bueno, ez dakik ikusiko eguno ez eta hainbat bueno, eta hainbat proiektu ba, osoetan irikitzeko gehiegi gehiegi zaigu eta eta ez dakit ze izango guten ba hartalekun iraltzen ditugun e, instalazio hokie. Bai, 3. E, kiroldegiaren proiektua ere, hor beti dantzan edo sintzilik, bai. e, e, aipatu dugu udalak diagnostiko bat egin duela kirolinstalazioi dagokienez, mm -hmm. e, pentsatzekoa da kirolklubei galdetu diela. E, zuekin armanetan jarbira? Ba. <laughs> ez gurekin ezbaitzat eta eztegu huen beintzat harremana dauden bezala estu espero beraien deia. Baina bai, oida beraien beraien bete beharra gutxienez eh, kirolklubeekin elkartze izango da litzateke, ez? Eta eta haien ba beharrei atenditu jakin eta gero bueno, ondo ondo proiektatu esatela proiektu hoiek eta, eta ez ez daitez zelaisan ba, denok dakigun bezala, azkeneko azken portuko kiroldeiko Atxapuza, oie, ez? Azken orduko eh, falta, oie, izugarrizko, izugarri larriak dienak, eta, oie, zinde ba, zinde, berrepikatu, orduan, ba, ka, ba akatsa oietatik ere, ikasi daiteke usteat. Zer base, kon poncho ba da, azken portu, berriena da, bai. zer dugu oker, ba? Bai, ba, ba, dirudi, ba, ez, eh, eskubaloiko neurriak ez ditula, eta horre xeatik hmm. taldeak ez dutela hor jolastu, eta eskubaloikoak ere zangonuke esetz. Orban, entrenatzeko bakarrik erabiltzen dute eta hor erroi bideri ba nonbait han jokatzuko zutela sentzuten eta eta azken portun daude, zean izan dute jokatu. Orduan, bueno, mm, urantzun diozu, es. Eh? Urantzuta, ur urantzuta azken fortuna arteko. Bai, hor bueno. beraiek hobeto esplikatuko dizute, baina <laughs> Ongida, ba, oztopota sasi guztien gainetik, e, gorka, e, Luralai Squash Cluba bere bidea egiten doa, aipatudu amaru urte, betetzen mituzutela, lauro gehi bat e, jokalari, e, ari zaretela, geroz eta emakume gehiago, eta e, txapelketa kantolatzen ere, uste dute bi badirela, Bai. Eta bate gainera, bakume bat du nola bitere izpide edo bai, bez, e, simbolo gitzaz? Bai, ba, gu, gu bai aitortu nahi degula, e, bueno, amargarren urte honetan, betetzen ditugun urte horren honetan, ba, bai goraipatu nahi degula, ba, bere garaian, alizia txoperena izeneko... Bueno, e, bizira, nuski, e, gure artean dago, eta berekin ospatu nahi dugu, bere izan e, jarritako ba, txapeketa nazional bat, ez? Euskadin egingo den txapeketa nazional bakarra eta lehena izango da, iru mila euro jarriko ditugu jokuan, e, eta ez, ba, estatuko emakume jokalari honenak erakerrikin nahi ditugu, Balde batetik e, aliziaren izena goraipatu eta agenda jakin dezan e, bere garaian ba, emakume haitzindari izan zela, gara hartan gaina asko asko jokatzen zen eta, eta etzen erresa hain gora iristea, ba, estatuan lehenea izan zen eta gero bestaldetik, ba, oiz, ba, lanian nahi diren emakume kirolariei ba, beste txapeketa garrantzitsu bat jartzea e, gutegian eta horrela ba, beraien... E, ba, Profesionaltasuna, kirola ba, ba, lagundu ez, ba, iruz lagundu eta, eta bar orduan bueno, dena batekin ez ba, ba, ba, keuskoa saldarrik atzea gatoz irunea, txapiketan bitartez, emakume bitartez eta, eta eskolaren bitartez. Ongi da. E, datak, txapiketanak? Bai. Eh, bueno, lehenengo euskadiko txapeketa antolatugar dugu martxoaren 31 eta aprilearen bateko asteburuan, euskadiko txapeketa absolutua, nesken kategorian eta, eta gizoneskoetan. Eta gerora, eh, apirilaren 21, 22, 23ko Asteburuan, ba Alicia Choperenari homenaldia ingo diogun, eh, Txapeketa Nazionala hau. Ongi Alicia Choperena Irundarra. Irunabarrendu irun, berra. Berez, hau. eh, jaiotze sigantziara dela, baina bai, uh -huh. bez, bere uz, bizutzia irun emandu ta vida soal lekoa, vida soal ba momentuz Bittordo Jaikin geratzen gara eta ba agintariei eskaera luzatu aintzat arte ezaten, ba, bai. e, ba, kirol nagusi edo masibo etaaz gaina badirela ba euren Zin. ibilbidea, ez egiten ari diren beste kirol klubak ere, e, Baila, Amarnaka eh. eskualdean eta euren espazioa berrutela. Hoi xe, eta gurekin bat ere egiten ditugu ba ba adibidez ba gimnasia egiten ditugu palakoak, egiten ditugu esgrimakoak, hainbat eta hainbat talde daude. La nian eh irundarrak hartatzen, irundarrak e, kirolean murgiltzen eta nikuztet eh kiroltalde guztiak ere hemen seresana e, kate, bai gizartean eta bai udaleko, bueno, udal udal e, zea eremuan, ez? Gizarterikiko. Ongi Gorka e, da. Gorkarretxe, eskarmilla, zuri izango placer bat. Ni esker hurren arte. Aio.